сталося й цього разу так, що 22 тисячі ненавченого, всяк так озброєного угорського війська мали стати проти 100 тисяч султанських зарізяк, які йшли за здобиччю. То Морі намовив короля вивести свої сили проти Сулеймана, зустріти його на березі Дунаю, коло містечка Мохач, і там з Божою поміщю розбити невірних на славу християнської зброї і король, і його головнокомандувач були однаковими невігласами у військовій справі. Обидва, хоч і з неоднакових причин, знехтували заходами звичайної людської розсудливості, так ніби не розуміли, що на випадок їхнього розгрому буде понищено не тільки їхнє нещасне військо, а й всю Угорщину, на яку з тривогою дивилася Європа, що вважала Угорщину захисницею від Османів, ще не знаючи свого справжнього рятівника». Росії. 28 серпня Сулейман звелів оголосити у своїх військах, що завтра має бути битва Дощ лив ще страшніше За стіною води від мохача, що притулився на рукавці Рудунаю Видно було тільки дзвіниці, а так Багнюка, болото, паламані дерева, загрузлі гармати Перевернуті шатра, конаючі тварини Запацьорені ісламські воїни в жалюгідних, мокрих тюрбанах. Але відступу не було, треба було битися, так хоче Аллах. Для султана поставлено червоною і золотою кулею на горі шатро на піщаній косі, єдиній латоці землі, що могла вважатися сухою. Сулейман упав на коліна, бив чолом об землю, молився ревно і затято, «Боже мій, могуття і снага в тобі, Боже мій, поміч і захист тобі, дай снагу, Боже, народові Мухамедовому!» Вночі гонець приніс листа від Роксолани. Впав від знесилення перед порогом султанського намету, але тільки тоді, як власноручно передав Сулейману дорогоцінного листа. Султан звелів огорнути гінця золотим кафтаном, покласти в сухому наметі і не тривожити, поки не виспиться. «Мій володарю, мій шаху, любий душею і серцем, життя моє, єдина надія на цім і на тім світі, нехай той, що вічно живий, віддалить вашу чесну особу від усіх болів, а ваше буття від усіх хворощів». Хай наблизить вас до своїх безмежних милостей і віддасть під опіку свого найбільшого улюбленця Мухаммеда і під захист своїх угодників. Хай поможе вам, щоб із своєю щасливою зіркою і царським знаменом здобували завжди перемоги над нікчемними і злорадними невірними. Амінь, найбільший помічнику. Нині мене, вашу рабиню, приємним ставленням володаря, котре викликає безмежну радість, і вашим чесним листом, ароматним як мускус, піднесли з пороху забуття, бо зволили в своїм царським щасливим часі подбати, щоб лист йшов до мене і ущасливив мене. А якої чистої щедрості його сторінки голова увінчена короною, а благословенні стопи бісерними коштовностями і рубіновими барвами. Витіснив ваш лист криваві сльози з моїх заплаканих очей, сповнивши їх світлом, а втужливе серце влив радість. Нехай вам, дню мого щастя, сповнять це всі бажання й радощі душі. Нехай сади вашого благополуччя будуть переповнені прекрасними жасминовими квітами моєї любові, чарівною, як ваше лице присвітле, о мій володарю, мій султани, мій падишаху хто б ще міг знайти такі слова і в таку хвилину для цього похмурого чоловіка. Султан читав і перечитував листа від Хурем, Шкодував, що завдав їй прикрости, написавши про Ібрагіма і пославши подарунки для Гульфем. Карався в душі за всі несправедливості, яких допустився досі щодо хасики. Може, заприсягався надалі ніколи не завдавати їй щонайменшого болю. Ясна річ за умови, що Аллах не допустить його загибелі. Дарує йому завтра перемогу. Допоможе вціліти там, де ніхто не сподівається вціліти. Як часто йдуть поряд любов і смерть. Та тільки чомусь судилося так, що одні втішаються любов'ю, а інших очікує смерть. Не знати за що, не знати й чому. Король ж султана перед Мохачем.